și încer și pe pământ, el ne Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultător programul I008, adus prin preotul Valeriu. Meditațiile zilei de astăzi le vom începe, iubiți ascultători, cu versetul 14 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 1, numai înainte de a mai spune însă scurte meditații, pe marginea versetului 13, meditații pe care din motive de timp nu le-am putut expune. Înainte de aceasta însă, haideți să mai petrecem un scurt episod împreună cu moarți, cu eroul povestirii Fără Dumnezeu în lume, așa după cum ne este prezentată prin iscusita scriitoare Cristina Roy. În lecțiunea trecută am asistat la o mare părere de rău pe care o încerca moarți cu gândul că el nu poate merge la biserică sau audă și el cum se vestește cuvântul lui Dumnezeu. De la o vreme, el nu-și mai ducea turma la locul obișnuit de pășunat. Se oprea cu lângă pârâul care curgea, nu departe de drumul, ce urca spre coastă. Astăzi s-a oprit în același loc. A încercat să mănânce o bucățică de pâine, dar nu era foame, așa că a împărțit-o cu dulăul său. La un moment dat, atenția îi fu atrasă de un călător care se apropia. Era încă tânăr, fără mustață, bine îmbrăcat, având la șold o geantă, iar în mână o umbrelă. Bună dimineața, păstorul meu! Spune-mi, te rog, pe acest drum ajung la roșo?" îi strigă călătorul. Moarți și-a descoperit capul și dădu răspunsul. Da, da, în direcția asta este, dar să nu vă depărtați de pomii aceea nici de pârâu, deoarece puțin mai departe drumul se desparte în trei. Necunoscutul zâmbi, îi plăcu bănașul vioi cu fața arsă de soare și ochii mari negri. Măi, tinere, de ce ești tu trist? Pentru că e singur?" îl întrebă străinul. La care el răspunse, O, nu, altădată nu sunt trist, numai astăzi, pentru că e duminică. Și vezi, alții merg la biserică, iar eu trebuie să pas turma." Ei, dar n-ai de ce să fi mâhnit?" Mulți oameni nu sunt cu turma la păscut și totuși nu merg la biserică. Dar dumneavoastră unde mergeți, nene? Deocamdată la Roșo, pe urmă mai departe. Da? Și de ce umblați așa de mult? Ei, vezi tu, eu urmez o școală și avem nevoie de mulți bani. Ca să-i strâng, cerem de la oamenii buni. Săracii! Și ce învățați, nene, acolo? Străinul, izbunind un hoho de râs, de răsună pădurea. Cum ce învățăm? Pe toate nu ți le pot spune, dar o să spun ce putem ajunge după terminarea ei. Ori doctor, avocat, preot, învățător, notar. Da, și dumneavoastră ce vreți să vă faceți? Eu vreau să fiu preot. O, se bucură moarți, atunci o să mă înveți și pe mine multe despre Dumnezeu nene și despre Iisus Hristos. Și ai să spui și la alții, cred că știi multe despre El. Străinul zâmbit din nou. Da, copile, știu destul de multe. Aș putea să țin o predică, ba s-ar putea ca după amiază să vorbesc în locul preotului. O, nene, te rog frumos, predică -mi și mie. Eu n-am auzit niciodată o predică. Îți voi fi recunoscător până la moarte. Ție? Bine, dar ar trebui mai întâi să aflu ce știi despre Domnul Isus. La care băiatul îi povesti ce auzise de la femei și de la gropar. Străinul se miră. Da, copile, tu ești fără Dumnezeu în această lume. Cum să-ți predic dacă nu știi mai nimic? Moarți trebuie să alerge între timp după o vită pădurarului care se împungea cu celelalte. Când se întoarse, străinul ședea pe un colț de stâncă, având în mâini o carte din care citea. Moarți se așeză la picioarele lui și așteptă cu mare nerăbdare. Ei, copile, te-ai și întors? Ia privește aici la titlul cărții. Este Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Aici e scris cu deamănuntul cum s-a născut, cum a crescut viața lui, apoi moartea și învierea sea, precum și înălțarea la cer. Apoi mai scrie cum va veni din nou. Nene, este vorba și despre viața de dincolo unde se duc oamenii după moarte? Da, da, sigur, dar asta mai la sfârșitul cărții. Nene, acolo vor fi împreună și buni și răi? O, oh, nici de cum, copile! Cei buni vor merge sus în rai, iar cei răi în adâncimile iadului de unde nu vor scăpa niciodată. Răi sunt toți oamenii, toți sunt păcătoși, de aceea Dumnezeu s-a supărat pe toți și i-au sândit pentru iad. Dar după aceea a venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a lăsat crucificat și astfel ne-a scăpat și pe noi de iad. Dumnezeu n-a vrut ca oamenii să ajungă în iad, ci El a vrut ca să fie cu El în ceruri. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. Vezi, așa te-a iubit și pe tine, Dumnezeu, ca să nu fii silit să mergi în ea după moarte. Pentru tine a lăsat Dumnezeu pe fiul lui să sufere și să moară pe cruce. Dacă crezi în el, după moarte ajungi la el în cer. Nene, te rog frumos, învață-mă aceste cuvinte, cum ai zis, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și moarți nu se lăsă până când n-a învățat pe de rost acest verset. Iubiți ascultători, pasajul rezervat pentru lecțiunea de astăzi se oprește aici. Observăm cât de gata este Dumnezeu să răspundă dorințelor celui care îl caută. Dacă Domnul a văzut că oamenii din sat nu s-au îngrijit să-i vestească și acestui copil mântuirea, în bunătatea lui cea mare, a prilejuit întâlnirea cu acest colportor de Biblii, care i-a vestit mântuirea în Domnul Isus Hristos și, așa cum vom vedea în curând, el l-a primit pe Domnul și, nu multă vreme după aceasta, Domnul l-a și luat la el. Vreau să se știe bine că nu există nicio scuză pentru niciun om cel puțin din țara noastră românească, dacă nu merge mai departe, care să spună, Doamne, n-am știut și n-am primit adevărul Tău pentru că nu l-am cunoscut. Pentru că, uite, chiar dacă nu cunoști adevărul și nu ai posibilitatea, chiar dacă ești necunoscător de carte cum a fost copilul acesta, chiar dacă nu ai parte de o familie, nu ai parte de o comunitate de oameni și trăiești singur pe când cum a trăit copilul acesta, dacă dorești din inimă, dacă prețuiești ce a făcut Dumnezeu pentru tine, El îți va da toate posibilitățile ca să fii născut din nou și să devii copil al Său. Acest copil, care n-a știut carte, care n-a avut familie, ne va judeca pe noi toți ceilalți care am avut familie, am făcut parte dintr-o societate omenească, am avut posibilitatea să mergem la biserică, am cunoscut carte. Mulți am avut și Biblie în casă, alții nu le-am avut deloc, dar am auzit despre Domnul Isus și totuși nu l-am primit, ci i-am întors spatele. Groaznic păcat este acesta al disprețuirii jertfei Domnului Sus, al indiferenții față de el. Acesta va fi pedepsit grozav, pentru că dacă Dumnezeu a putut să-și lase toate treburile lui, să vorbim așa în termenii noștri omenești, și din ceru cărmuirea întregului univers, atât cât îl cunoaștem noi și cât mai și cât nu îl cunoaștem, el a putut să-și lase toate acestea să vină pe pământ aici să ne caute pe noi, pe mine și pe tine, cum de eu și tu nu ne putem lăsa treburile noastre vremelnice să primim ceea ce ne-a adus El? Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te rugăm și mesajul care urmează, cu un duh care să ne miște inimile către tine, să ne copleșească în așa fel încât să te primim acum în inimile noastre, să primim această bunătate a ta atât de mare și nepătrunsă, să devenim copii ai tăi și după ce am devenit copii ai tăi să umblăm demi de această caritate pentru slava și bucuria ta veșnică și nu mai puțin și a noastră. Amin! Ce Sfântul și Fie ca acesta să găsească un răsunet puternic în inimile noastre și să ne trezească pentru Hristos, că asta e singura realitate. Viața aceasta, cu tot ceea ce conține în ea, cu tot ceea ce se poate percepe cu unul din cele cinci simțuri, piere, se termină, la mormânt s-a cu totul. De ce n-am fi noi atât de înțeleți să ne trezim acum pentru Hristos cel veșnic, să-L primim încă de acum în inimile noastre ca Mântuitor și apoi ca Domn și Stăpân și să împărățim cu El în veci de veci? De ce să așteptăm să ajungem într-un sicriu și să chemăm pe alții care să-i ordone lui Dumnezeu să ne ducă acolo unde noi n-am căutat să fim niciodată? Acum, trebuie că suntem în viață, noi să-i cerem Domnului să-i spunem Primim, Doamne, nici nu trebuie să cerem, să-i spunem numai primim pe Domnul Isus Hristos pe care l-ai trimis pentru mine, căci dacă noi nu-L primim acum, nu putem ajunge la El. Eu pot să spun lui Dumnezeu, primește pe robul tău, dar dacă omul acesta n-a fost robul lui Dumnezeu, ci toată viața a fost robul lui Satana, toată viața a zis să fiu a lui Satana, dacă nu o fi cu tare și nu s-o îndrăge cu tare, cum o să-L primească Dumnezeu? O să mă asculte Dumnezeu pe mine și să-L ia pe acest om care toată viața s-a dat lui Satana? Păi Dumnezeu are un contract cu satana, Dumnezeu este drept, Dumnezeu nu ia nimic cu sila și satana o să vină să spună, Doamne, acesta mi s-a dat mie, uite, de mii de ori în viața lui și o să spună că are o carte acolo pe care a scris, cum vii tu să miliei, tu nu ești drept, Doamne, dacă tu miliei cu forță. Și atunci, Dumnezeu pe cine o să asculte? O să te asculte pe tine, iubit ascultător, dacă toată viața te-ai dat lui satana, să fii sigur de lucrul acesta, chiar dacă ar veni toți preoții din lumea aceasta și ar spune lui Dumnezeu să te ia în cer. De aceea fă bine și primește-l acum. Trezește-te cum ne a ne-a cântarea la Hristos. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 14 al Evangheliei după Ioana, capitolul 1. Mai înainte de acesta însă, dați-mi voie să mai adau câteva gânduri la versetul 13, unde era vorba despre nașterea din nou. Exact subiectul despre care am discutat și până acum, atât în povestirea lui Cristina Roi, cât și în cântare. Nu este de ajuns să auzi despre Domnul Isus Hristos, să-ți placă anumite părți din învățătura Lui, să crezi chiar în existența Lui istorică, ci trebuie să-L primești ca mântuitor personal prin credință și lepădare de sine. Abia atunci ajungi la nașterea din nou? atunci ai felul lui de a fi și atunci felul lui de a fi îți ființa, atunci se vede creșterea pe care o face el în tine, atunci devii martorul lui împreună lucrător cu el pentru mântuirea altor suflete. Așa cum vorbem! poți fi prinde de toate cunoștințele cu privire la plantarea și creșterea grâului, poți cunoaște până în cele mai mici amănunte componența lui fizică și chimică, poți cunoaște toate procedeile care au loc în timpul când se coace pâinea, dacă nu o iei pentru tine, dacă nu o pui în gura ta, nu o mesteci nu o înghiți, poți să mori de foame cu pâinea lângă tine. În același fel, poate să-ți placă foarte mult despre Domnul Isus Hristos, poți să știi foarte multe lucruri despre El, despre viața Lui istorică de aici, de pe pământ, poți să cunoști cuvântul Lui Dumnezeu din scoarță în scoarță. Dacă nu L-ai primit pe Domnul Isus în inima ta, nu L-ai lăsat să-ți schimbe El întreaga ta viață, dacă nu trăiești acum din El, din puterea Lui... Ai să mergi în iad cu toate cunoștințele pe care le ai. De aceea, dragul meu, problema se pune, ești un născut din nou din Dumnezeu? L-ai primit pe Domnul să în viața ta? trăiești tu acum prin puterea și călăuzirea Duhului Său, Cel Sfânt? Ai tu grijă ca în umblarea ta să te porți în așa fel încât duhul Sfânt să-i placă să locuiască în tine? Îi place duhul Sfânt simțămintele pe care le nutrești față de cei din jurul tău? Îi place Duhului spun s-ar uita și El cu plăcere la lucrurile la care te uiți tu cu plăcere? Îi place Duhului spun gândurile pe care le ai? Îi place Lui vorbele pe care le spui? Îi place Lui umblarea ta? Dacă crezi că îi place, e sigur atunci că ești sub călăuzirea și înrăurirea Lui și la sfârșitul vieții acestea te vei întâlni cu Domnul Isus fără să-i spună nimeni să te ia, pentru că El va veni și va lua tot ceea ce este al Său. El va strânge pe ei, săi, cum strânge un magnet, particulele metalice, așa va strânge și el pe toți cei care sunt ai lui de firea lui din lumea aceasta plină de toți ceilalți care l-au respins. Să nu ți se pară nepotrivită întrebarea aceasta, ci cercetează-te mai bine în lumina cuvântului lui Dumnezeu și-ți vezi starea. În versetul următor, la versetul 14 din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, Evanghelistul Ioan, sub călăuzirea Duhului Ce Sfânt, ne spune următoarele. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cred că nici nu este nevoie să adaug, este vorba aici despre Domnul Iisus, cuvântul care s-a întrupat într-un trup la fel ca noi și a locuit printre noi și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Un prim gând cu privire la acest verset. Ținta cuvântului Lui Dumnezeu, când ajunge la urechile noastre, este una singură, și anume să se facă trup, să devine o realitate în noi, să nu rămână numai la stadiul de teorie, de cunoaștere cu mintea. Și numai după ce cuvântul se face trup în noi, adică devine o realitate a noastră din care trăim, numai atunci să mergem mai departe în trăire și în lucrarea spre slava Lui Dumnezeu. Dacă nu facem așa... Încurcăm planurile lui Dumnezeu și întunecăm căile, cum spune Iov. El se ridică atunci împotriva noastră și ne înlătură, dacă noi doar vorbim despre El, dar nu trăim din Duhul și prin puterea Lui, fiind mai întâi născuți din nou din El. Numai când cuvântul lui Dumnezeu este întrupat în noi, în gândirea, trăirea și lucrarea noastră, numai atunci slujim altora spre mântuire. Așa ca Domnul Iisus Hristos, care, datorită întrupării sale, ne-a mântuit și pe noi. Cuvântul lui Dumnezeu, făcut trup în noi, este însuși Dumnezeu în noi, este nașterea noastră din nou, este învierea noastră din moartea păcatului și strămutarea noastră din lumea pământească în starea cerească. Prin acest cuvânt primim slava lui Dumnezeu, slavă pe care o primim în noi înșine. Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup în noi înseamnă contopirea mărginitului, noi suntem mărginiți, cu nemărginitul, cu Domnul Iisus Hristos, cuvântul Său care este nemărginit. Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup în noi înseamnă adevăr în toate mișcările ființei noastre, în lăuntru, cât și în afară. Cuvântul s-a făcut trup, ne spune aici Evanghelistul Ioan. Înțelegem cu mult mai bine adevărul cuprins într-un cuvânt dacă îl vedem întrupat într-o viață. Când un credincios prigonit a spus dușmanilor săi că nu vrea să scape spunând o minciună, a dat cu aceasta o pildă minunată despre adevăr. Faptul acesta ne învață mai mult despre adevăr decât toate învățăturile înțelepților acestei lumi. Tânăra credincioasă legată la stâlp Putea să scape de focul pregătit pentru ea dacă repeta niște cuvinte spuse de pregonitorii ei. Dar ea le-a spus, eu sunt un copil al lui Dumnezeu, lăsați-mă să merg la el. Și a murit martiră. Această fată simplă ne dă putința să vedem cuvântul curaj făcut trup. Jertfa mamei pentru copii ei ne arată iubirea făcută trup. Despre astfel de jertfe ale martirilor din secolele trecute, din secolele primare, am citit nu cu multă vreme înainte în deschiderea programelor noastre. Cei dintre ascultători care ne ascultă în mod obișnuit și aduc aminte că am citit o serie de martiraje din acestea despre tineri, băieți și fete, despre mame, despre copii și probabil că în programele viitoare vom mai reveni asupra lor pentru că sunt date istorice, date recunoscute de istoricii acestei lumi care au avut loc. Acolo s-a văzut cu adevărat cuvântul întrupat. Dumnezeu are nevoie de trupuri pentru cuvântul său. Ești tu gata, dragul meu, pentru primirea Sfântului Cuvânt, ca fiind întrupat în tine să poată sluji altora ca lumină mântuitoare? Fără trup, fără întrupare... Cuvântul nu are posibilitatea de arătare și mișcare. Locuința cuvântului este omul. Conținutul lui adevărat este iubirea, spune o veche carte. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Iată un alt gând cu privire la acest verset. Cel mai minunat fapt în istoria omenirii este întruparea Fiului lui Dumnezeu, cuvântul, și viețuirea lui pe acest pământ. La început, cuvântul era, adică exista din veșnicie. Apoi, la vremea hotărâtă, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Vorba poietului Tagore, infinitul a făcut apel la formă pentru a se putea manifesta. Dacă nu s-ar fi arătat în trup, oamenii nu s-ar fi putut apropia niciodată de Dumnezeu. Iar astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ia trup în noi pentru ca prin noi, ceilalți din jurul nostru să-L poată cunoaște și, ei și să se poată apropia de Dumnezeu prin noi, prin exemplul vieții noastre. Minunată a fost viața cuvântului întrupat a Fiului Lui Dumnezeu, domnului Iisus Hristos, în cei 33 de ani câți a trăit pe pământ. El însuși ne destăinuiește taina acestei vieți în cuvintele, cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl. Citind măreața istoria vieții Domnului Isus și rămânând uimiți de felul ales de a fi, de răbdarea sa, de iubirea sa, de bunătatea sa, vedem cum se arată Dumnezeu în trăsăturile unei vieți omenești. Firea Dumnezeului celui nevăzut nu se arată mai lămurit într-un alt chip. Dumnezeu a coborât la noi în fiul său făcut om și a trăit printre noi, iar acum știm cât este El de plin de iubire, răbdător și de îndurător și gata să ne ajute. Cristosul Evangheliei este Dumnezeu cu care avem a face. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Domnul Isus Hristos, trebuia să se întrupeze, altfel neamul omenesc căzut nu putea să se mai ridice din nou la starea unde a fost la început. Aici trebuie să căutăm motivul pentru multe probleme care sunt în familiile noastre pentru că noi nu ne înțelegem rostul nostru. Rostul nostru este nu numai să le spunem la copii, ci ei trebuie să vadă în noi cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuie să ne vadă pe noi că noi iubim lucrurile de sus. Ei trebuie să ne vadă că noi umblăm numai după lucrurile de sus, nu după cele de pe pământ. Ei trebuie să vadă că noi iubim pe frați și pe surori. Trebuie să vadă că iubim părtășia cuvântului. Trebuie să vadă că iubim adunarea. Trebuie să vadă că suntem lângă Domnul Hristos și pentru lucrurile din veșnicie, nu pentru cele de pe pământ trebuie să vadă că suntem buni și îngăduitori și rădători cu ei. Atunci când ei vor vede cuvântul întrupat în noi, vom avea mult mai puține probleme cu ei și vom avea mult mai puține motive să plângem înaintea Domnului pentru ei, ci mai degrabă vom veni cu mulțumire și cu slavă, pentru că ei văzând cuvântul întrupat în noi, vor putea să vină mult mai repede și mai ușor la Domnul și să-L primească și ei ca Domn și Mântuitor al lor personal. Iată deci, în valoarea acestui cuvânt care ne spune aici, că cuvântul lui Dumnezeu a trebuit să fie întrupat în Domnul Iisus Hristos, iar noi acum, cei care suntem urmașii Domnului Hristos, urmăm exemplul lui și în privința aceasta, și anume, cuvântul fiind întrupat în noi, trăindu-l în realitate, cei din jurul nostru îl vor vedea și îl vor primi, așa cum și noi l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Pe calea acestei gândiri evanghelice au mers și primii scritori creștini, care au urmat după ei, după apostoli. Iată câteva din gândurile lor referitoare la întruparea cuvântului. Spre exemplu, Sfântul Irineu spune în felul următor. Omul, prin neascultare, a șters urmele degetelor lui Dumnezeu și a pierdut asemănarea cu el. Greșeala la primului om, care conținea virtual pe toți în sine, trebuia să fie plătită și păcatul ispășit.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 S-a îmbrăcat cu trup pentru ca astfel trupul, unindu-se cu viața, să nu mai fie muritor, ci nemuritor. Cuvântul s-a arătat în lume pentru ca după cum toate le umple cu prezența sa, tot astfel să se umple și de cunoștința sa. Fiul lui Dumnezeu știa că stricăcinea dintre oameni nu se putea ridica decât prin moartea sa. El însă, prin natura sa, fiind nemuritor, a trebuit să ia trup muritor, pe care, aducându-l la moarte, a scăpat din stăpânirea ei întregul neam omenesc. Și astfel, prin întruparea fiului și prin moartea sa, oamenii au dobândit iarăși viața, iar moartea a fost desființată. Sfântul Ioan Gură de Aur spune... Fiind adevăratul fiu al lui Dumnezeu, s-a făcut fiul omului pentru a face pe oameni fii ai lui Dumnezeu. Sfântul Chiriel Alexandriei spune și el următoarele. Știm deci că la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe fiul său în chip omenesc, care pentru noi a murit și a împărăția morții a stricat, dar cel care preexistă trupului, nu primește o nouă existență, ci doar un nou mod de a exista întruparea. Omenește îi aparține noutatea, iar dumnezeiește îi aparține veșnicia. Numai pe cuvântul născut din Dumnezeu, unit cu umanitatea printr-o unire negrăită în împlinirea economiei, îl înțelegem pe Hristos. Un alt învățător din secolul V, un învățător creștin din secolul V, pe nume Vasile de Seleucia, a spus următoarele. Prin entropare, Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce nu era, dar a rămas ceea ce era. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și aducem slavă și cinste pentru ceea ce a făcut pentru marea lucrare de răscumpărare prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos. Cu aceste gânduri încheiem lecțiunea de astăzi, I-008, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, de acum și până în toți vecii. Amin. Iubiți ascultători, în încheierea lecțiunii precedente am citat pe câțiva din Sfinții Părinții ai Bisericii care vorbind despre pocăință și botez, stabilesc ca învățătură a cultului ortodox exact aceleași principii, aceleași învățături date de Scriptura Ortodoxă. Azi, referindu-ne la aceleași subiect, vreau să aduc câteva mărturii tot din Sfinții ai Bisericii, care vorbesc acum despre felul cum se poate verifica o naștere din nou veritabilă și anume prin trăirea de zi cu zi. Mai înainte însă vreau să mai aduc un citat de al lui Sfântul Macarie cel Mare care vorbește tot despre faptul că această pocăință trebuie executată de o persoană de plin conștientă. Astfel, în Omilia 13, la capitolul 5, pagina 80 pentru cine dorește să verifice, scrie următoarele Dacă vrem să fim născuți din Tatăl cel Ceresc, atunci trebuie, ascultați, să ne apropiem noi de El cu credință și cu frică. Încheiat citatul. În continuare, vreau să mai dau un alt citat, tot al Sfântului Macarie cel Mare, milia de data aceasta, capitolul 4, la pagina 31, care vorbește despre felul cum trăiește un nou născut din Dumnezeu. Citez. Creștinul adevărat are mintea întotdeauna la lucrurile cerești, fiind născut de sus de la Dumnezeu și învrednicindu-se a fi fiu al lui Dumnezeu în adevăr și cu putere deosebindu-se de lumea aceasta. Haideți acum să-l ascultăm și pe Sfântul Ciprian în lucrarea despre rugăciunea domnească la capitolul 9, citesc. Cel care a crezut în numele lui.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 Ai tu aceste semne în tine?